Det är frid och fröjd verkligen. Och det känns ju så himla bra. <laughs> ja, som jag förstod det så har du en hel del frihet nu. mm -hmm. Helt klart alltså. Nu är det inga fler måste egentligen mer då än mina egna Åh, oh, jag måste till det där stället, jag måste se det där och jag ska uppleva det där men allting är ju egen planering så jag behöver inte längre så att säga dansa efter någon annans pipa. <laughs> I alla fall tills du kommer hem i Sverige igen. Ja, <laughs> ah, jo visst. Alltså, så länge jag är här i Japan så har jag min frihet men sen så börjar jag ju allvarligt igen när jag kommer hem självklart. <laughs> Ja, för nu har du ju faktiskt tagit examen. Mm. Efter alla de här månaderna så känns det verkligen otroligt att man har kommit hit helt plötsligt till sist ändå. Det är fantastiskt vad snabbt tiden har gått. Ja, om jag förstod det rätt så var det på faktiskt den 155:e dagen av din Japanvistelse som examen inföll. Mm. Det stämmer alldeles utmärkt. Du har haft. Lika bra koll på dagarna som jag har. <laughs> jag har ju gjort ett litet blogginlägg om det där med bilder också. Som talar om att just dag 155, examensdagen. Mm. Och som sagt, det, det inföll på en söndag och det kändes helt otroligt verkligen. Båda att det inföll på en söndag, för det var ju ganska många som blev förvånade över. Men också bara att, jösses, nu sitter man här- ...på perrongen, väntar på tåget... ...det ska rulla in liksom för sista gången... ...just den här tiden med den här destinationen... ...och jag fick verkligen den känslan flera gånger... ...på väg till skolan också... ...att komma då till The Matcha Nagi-stationen... ...cykla därifrån tillsammans med min... ...klasskompis Jerry... ...och liksom hela... Bara den här, den här resan, just att ta sig till skolan, att inte längre behöva göra det varje dag. Ja, utan nu kan du ligga så länge du vill, stiga upp när mm. du vill och som sagt mm. göra vad du vill. Och ja. hur känns det egentligen? <laughs> <laughs> ja, just första dagen kändes det ju helt konstigt verkligen ordentligt alltså. Men just nu känns det faktiskt himla bra. Jag har ju mycket som jag vill göra fortfarande och jag har ju en hel del planerat. Och sen ska det ju också erkännas att jag har redan börjat och plugga igen och börja om med repetitioner bara för att så, så mycket som vi har tryckt i oss nu under de här sex månaderna så det här allra, allra första som man lär sig i de allra första lektionerna, det är ju sånt som har kommit lite grann i kläm speciellt eftersom slutprovet för Förvisso har handlat om alltihopa men det var ju väldigt ändå mycket fokus tyckte jag på det allra senaste man lärde sig så... Det, det jag pluggade mest på inför slutprovet det var ju just de här sista verbformerna och sista orden och kanjesarna och så vidare som man lärde sig. Så nu, nu har jag börjat om bara för att allting verkligen ska sätta sig för det märker man ju när man går tillbaka till speciellt den första då textboken som vi arbetade med. Att oj just det, den där lilla paragrafen och det där lilla undantaget och det där ordet, det, det är lätt hänt att man glömmer bort detaljer. Jo, men jag tycker det här visar ju faktiskt vilken ambitionsnivå du ändå har. Trots att du inte tänker fortsätta studier i Japan just nu. Utan Nej. du vill helt enkelt fortsätta på egen hand som du har gjort tidigare. Och mm. det är ju ganska smart att försöka grunda det man redan har gått igenom ännu mer. Så att det verkligen mm. fastnar. För mm. jag minns ju själv hur det var när man pluggade språk att... Slutar man att prata om det eller tänka på det, då då rinner det bort och försvinner. Ja, jo, det där är ju väldigt lätt hänt ändå. Men Det märker vi ju bara med engelskan också. Så alltså, Nu har ju vi ändå vi pratat engelska så pass länge så att det ska väl verkligen aldrig gå ur en. Än. Men ändå, man blir ju väldigt snabbt ringrostig om man inte just pratar det i synnerhet. Men också bara om man inte skulle läsa det eller skriva det att bara komma igång lite grann och sådär. Det kan vara lite knaggligt. Så jag, jag vill ju verkligen försöka hålla det vid så mycket liv som möjligt på egen hand. Och det är ju verkligen ett, ett mål också. Alltså, som sagt, vi har, ändå, vi har ju ändå gasat oss igenom det här vi, i klasserna klassen alltså med räserfart. Så det känns bra att kunna luta sig tillbaka- bara överblicka alltihopa och gå igenom rubbestubb en gång till. För det behövs ändå. Jag vill ha en stadigare grund att stå på en så här innan jag börjar tänka på att kanske gå vidare ännu mer med språkkunskaperna. Men om vi hoppar lite bak i tiden, åtminstone mm. när, lite mer än en vecka... Så var du mitt uppe i att plugga inför det här examensprovet eller proven mm. för det var väl ett par olika? Ja det var ju det. Dels hade vi de här två dagarna i rad när just eh, proven som skulle skrivas skedde men sen hade vi ju också då uppdelat några dagar innan att eh, där var ju bland annat en liten intervju och ett slags rollspel när vi skulle just ha ett talprov och så var det ju även ett skriftligt prov på alltså bara att skriva en liten uppsats eller en avhandling så det var ju utspritt över ett par dagar rent då. Jo, men Då kan du väl berätta om de olika delproven vad du fick göra, vad du tyckte var lätt vad du tyckte var en utmaning och hur det kändes genom hela processen Ja, det om vi börjar då där vi de första dagarna som sagt innan just själva slutprovet som jag ju nämnt en gång tidigare också. Att först och främst skulle vi ju ha då en liten uppsats som vi skulle skriva. Den skulle vara på ett visst antal tecken. Och det skulle ju självklart skrivas med så mycket kanje som möjligt. Men ja, sen blev vi ju också bedömda bara på... Hur vi egentligen liksom planerade texten och la upp den. Och så skulle man följa vissa skrivregler också. Och det var ju ett tema då som bestämdes av lärarna givetvis. Och som vi fick avslöja att just när vi satt där. Och i det här fallet så var det ju då. Om då en familjemedlem eller vän kommer på besök till Kyoto. Hur skulle du liksom guida den personen runt? Var skulle du ta honom eller henne? Vad skulle du vilja visa och så vidare? Och det, det var... ...knepigt i sig, absolut... ...just att man har tidspress på sig... ...om man ska försöka då skriva någonting om ett sånt ämne dessutom. Jag menar, visst, det finns ju mycket att se i Kyoto... ...så att det är ju inga problem egentligen att hitta på en massa saker... Men att skriva ner dem och försöka författa någonting och att göra det just där och då och det ska se snyggt ut och man ska försöka komma ihåg alla dessa kanjis också istället för att skriva ut då med de här andra skriftspråken som finns, det är ju inte det lättaste, det är inte Nej det kan jag förstå, vi, vi pratade ju lite om det här i det förra avsnittet för då tror jag du precis hade gjort det här testet mm. Mm. och um, du hade väl suttit och svettats lite och även om det lät som väldigt lite text så um, är det ju en utmaning att skriva på kanji naturligtvis Ja, det, det var det definitivt men det, det gick himla bra, det gick mycket bättre än jag trodde självklart så man fick några missar på grund av då Blackouts som helt plötsligt så glömde man liksom hur man skrev de mest enkla av Kanye. Det hände flera personer också. Det var en klasskamrat, en kille som var jätteverkligen upprörd på sig själv. För att han hade bara fått en jättekonstig fixidé om hur ett kanje skulle skriva. Och han hade helt tagit fel på det och ett annat verkligen. Totalt blandat ihop dem. Och så hade han ändå upprepat det i typ- tio gånger genom hela texten och skrivit det på precis samma sätt genom alla gångerna utan att reflektera över det alls så att det var ju först liksom efteråt som det slog honom att vänta nu, vad tusan, vad, vad har jag gjort? Det där kan inte jag ju inte alls rätt och jag menar det ser ju inte jättesnyggt ut heller just när man upprepar det flera gånger för då ser det ju verkligen ut som att ja, jag är säker på att det här är rätt, kan det så det ska skrivas mm. så det fick han ju det fick han fel på verkligen det vill jag ju lova men jag kan ju skjuta in en liten personlig åsikt här. Och det är att jag tycker inte att man ska bedöma någons ja, slutbetyg- bara utifrån ett examensprov. Därför då händer just sådana här saker. Du sitter under ja, väldigt pressade omständigheter- i ett rum som kanske inte alls är samma klassrum som man har suttit i tidigare. Du ska mm. göra de här proven, du ska göra dem på tid- och, och så då har hängande över sig att ditt slutbetyg kommer att färgas uteslutande av det här. Oh. För vissa av oss presterar inte bra under press- Åtminstone inte den sortens press. Jag tror de mm. flesta känner igen sig i just den här situationen. Att man sitter där och svettas. Man vet hur man gör någonting. Mm. Om det är matte eller text eller vad som helst. Man vet hur man gör. Man vet hur man ska få fram svaren. Men just i den situationen. Fullständig minneslucka. Ja visst det är så himla lätt hänt verkligen. Jag var bara glad över att de ändå var så pass tilltagna med tiden den här gången kontra hur det var när vi hade vårt eh, mittterminsprov för det skedde ju där runt jul och nyår och alltså där hade vi sån tidsbrist så att många klarar ju inte av att fylla ens den sista sidan. Jag han gör typ 3-4 uppgifter där resten av dem, var det nu var, 20-uppgifter eller någonting, det fanns bara inte tid till det. Och det spelar ingen roll hur snabb man var verkligen för att man var tvungen att tänka efter ändå. Man ska försöka ta till sig av de här meningarna och försöka förstå innebörden och komma fram till ett bra svar. Så att Vi var ju väldigt, väldigt många som var oerhört upprörda över att varför snålar ni så pass mycket med tiden? Varför sätta en sån extrem tidspress? Men nu, nu var det tacksamt nog så pass mycket tid att jag aldrig behövde känna riktigt den stressen. Sen så stressar jag ju ändå på mig själv därför att fortfarande, du har ju en tidsbegränsning på dig. Och jag var ju orolig för att det skulle bli på samma vis som då. Mm. Men eh, inga problem, jag kunde fylla i allting rubb och den här gången. Jag tror inte det var någon som som kände att de inte hade tillräckligt med tid för att avsluta alla uppgifter åtminstone. Ja, det var ju skönt att höra men förutom nu den här uppsattsskrivningen med temat vad gjorde ni mer? Ja, dagen därefter så var det då en slags intervju och ett litet rollspel där vi skulle sitta och prata bara tio minuter med en lärare där det återigen då slumpmässigt den här gången bestämdes vad man skulle prata om utifrån vad och lärarna hade kommit fram till i förväg och då drog man helt enkelt ja, ganska stora lappar från lärarens hand där det då stod till exempel att nu ska du prata om det här ämnet eller att nu ska vi ha den här typen av diskussion oss två emellan och jag drog då en lapp där det stod att jag skulle vara kontorsarbetare och läraren var då en kollega till mig så vi jobbade på samma kontor och jag ville gå och se en film. Och skulle då föreslå när vi ska gå och se filmen. Vad vi ska se för film. Och lära den självklart spelar ju inte bara med och så ja, ah, jo, men det blir skitbra, då säger vi det utan var lite så här, mm, nej, men den filmen gillar jag inte och den dagen passar sig inte just för att man skulle få prata så mycket som möjligt och man skulle måste omformulera sig och sådär och det var, det var himla knepigt speciellt några av de här ämnena som man kunde prata om för utöver då bara det där lilla rollspelet som sagt mellan läraren och eleven så fick man även då någonting som man skulle prata ganska fritt om under ett par minuter. I mitt fall så var det om du fick välja mellan att bo antingen i Japan eller i Sverige, alltså ditt hemland stod ju på lappen, vars vill du bo, varför vill du bo där, varför väljer du inte det andra landet? och några av de där ämnena var verkligen skitknepiga ett annat alternativ som jag hade kunnat få som jag fick höra om i efterhand det var att man skulle prata om internet varför är internet bra, vad tycker du är bra med internet? och Alltså det är ju jättemånga sådana här jättekrångliga termer att försöka då dras med som man kanske har svårt för att förklara och de som inte är insatta heller att de ska prata om det. Volontärarbete var en annan sak man skulle typ förespråka så att det var lite konstiga ämnen en del av dem tycker jag. Inte det lättaste att bara Ja, du får en minut på dig att tänka på det här. Kör! Ja, då drog du kanske vinstlotten i sammanhanget mm. för... Um, hur svårt är det är att föreställa sig ett kontorsarbete? Det var ju inte så att du ja. ens skulle prata om kontoret i sig. <laughs> Nej, och jag är så himla tacksam framför allt över att... Alltså, då låg ju ändå jag och läraren på samma nivå dessutom. För det är ju väldigt mycket med de här språkreglerna att... Hade hon varit en kund till exempel och jag då någon form av butiksarbetare eller tvärtom eller säga att jag hade kanske jobbat på ett kontor men hon hade varit min chef för då hade ju dessutom varit tvungen att tänka på vad av det jag säger nu upplevs som kanske artigt och vad upplevs som att jag rent är ohyfsad alltså jag måste tänka på hur jag verkligen talar till den här personen nu låg vi som sagt på samma nivå så du behövde åtminstone inte tänka så långt fast det hade varit ganska spännande om du skulle gå på bio med din chef <laughs> <laughs> jo. ja det hade ju helt klart varit ett spännande scenario det vill jag ju verkligen lova för ska man bibehålla själva chef-anställda relationen, eller mm. är man mm. på samma nivå när man då är utanför kontoret, men är det fortfarande samma hierarki, eller vad? Gärna ja. mm, smälter. Precis. Ja, det var nervöst nog som det var, bara att försöka formulera sig. Det var riktigt svårt det var ändå, just att, som sagt, man, man har som ingen riktig betänketid, och så ska man ändå försöka att formulera sig och prata och lite, lite stakigt kände jag att det blev och några gånger tappade jag tråden därför att det är ju det här återigen man har fortfarande lite press över sig det är lite nervöst när man sitter så där mitt emot läraren och bara ska prata med den personen och så glömmer man bort de allra enklaste orden och måste sitta tyst och tänka ett tag och be om ursäkt för det men ja, överlag så gick det ändå bra Ja, och nu är du ju färdig så ett stort mm. grattis för det Ja, jo, tack det känns ju som sagt himla bra verkligen. Det var lite svettigt där, det var det verkligen. Man var ganska nervös och jag såg att det var många som inte hade sovit under helgen. Inte särskilt mycket åtminstone då när vi på en måndag och en tisdag skulle ha de här slutliga proven så att säga. För då var det ju bara skriftliga uppgifter helt enkelt som, som behandlade just grammatik, läsförståelse, hörförståelse och även då hur man kunde läsa och skriva kanji. Och det var, det var liksom uppdelat på två dagar. Och det var, det var kämpigt, det var det. Men absolut inte så svårt faktiskt som mittterminsprovet. Utan det här var ändå lite lättare överlag. Ja, det var ju skönt att höra, men det låter ju som att de har kastat om saker och ting. <laughs> jo, ja, vi var ju helt klart inställda på att ja, men det här kommer bli det svåra. Men vi hade fått höra också från de här som går i klasserna över oss att nej, nej, nej, nej, ni behöver inte alls vara oroliga över slutprovet. Det ni ska vara oroliga över, det mittterminsprovet. <laughs> och ja, jag antar att det, det bottnar väl också lite grann i att just mittterminsprovet... Alltså det handlar ju väldigt mycket om att man ska komma in i alltihopa och för många dessutom de som är på de här lägre klasserna, nybörjarklasserna. För de handlar ju ändå om att bara ta in språket överhuvudtaget och kunna förstå det. Sen då när det blir slutterminsprov, alltså då blandas ju allting dessutom. Det är både det man har läst i, alltså väldigt nyligen, det mot slutet av kursen som har varit lite svårare. Men också då det här nybörjaraktiga som just i slutet av en termin känns väldigt, väldigt enkelt. Så då har man ju ändå kommit in mycket bättre i just det japanska språket och därför känns det inte lika, lika svårt att ta sig till av uppgifterna och lösa dem. Mm. Men nu är det över och mm. du har haft examensdagen. Kan du inte berätta lite vad ni hittade på med på er examen? Var det ungefär som en avslutning här i en svensk skola med en rektor som står och snackar en massa strunt i alldeles för lång tid? Jag kan du tänka dig? Det var ju precis det som hände faktiskt. Ja Det, det började med att vi alla samlades i ett specifikt klassrum. Inte vårt vanliga utan ett lite större. För att nu, nu tog man samtliga klasser som ligger på en och samma nivå och buntar ihop dem och så skulle man då få ett intyg på att nu har ni läst det här färdigt. Vilket ju gjorde mig lite förvånad. Jag tänkte att ja, men det här sker väl i någon stor sal och sådär. Men nej, det, det skedde i ett litet klassrum istället. Där våran klassföreståndare då ägnade ungefär 3-5 minuter med varje elev. Och sa, ja, kul att du var det här. Grattis till det här. Så här har det gått. Här är ditt intyg på att du har läst här hos oss. Det här är vad du har läst och så vidare. Och så nästa person då. Och, och det här skedde alltså innan själva vad jag skulle kunna kalla för. Examen, just med då rektorn som står och pratar alldeles för länge och så vidare. Men utöver det här väldigt fina, guldkantade och ytterst pampiga då intyget på att man hade varit där och läst, så fick vi också någonting väldigt kul, lite mer personligt i form av ett slags häfte om klassens grupparbeten. Det var då helt enkelt en, en sammanställning av vad vi hade haft för ja individuella grupparbeten ja, individuella men man hade ju delat in klassen i ett antal grupper och varje grupp hade ju då ett eget tema som kunde vara Godis i Kyoto eller tempel i Kyoto som jag i min grupp hade eller katter i Kyoto och så vidare. Och så hade vi ju fotat en massa och vi hade ju skrivit lite granna om just våra egna gruppers arbeten. Och så hade man då sammanställt allt det här i det här häftet. Och det, det roligaste med häftet det var ändå att en tjej i min klass hon hade tecknat alla Personer i de här då tre klasserna, i det här fallet 2A, 2B och 2C som vi uppdelade i. Alla personer hade hon tecknat på både fram- och baksidan. Och det var riktigt kul att gå igenom och se verkligen vem som var vem. Ja, för du har ju faktiskt lagt ut en bild på bloggen. Och mm. vi kommer att länka till det här inlägget i samband med att vi publicerar den här podden. Och um, jag måste ju säga det att det är väldigt roligt att du har fått en helt egen ruta, även om det inte är den största rutan. Mm. Och att de har um, ja, fått ett litet intryck av att du tycker om att träna och uh, vill se väldigt uh, muskulös och så ja. ut. För uh, det är ungefär vad du gör på bilden också. Ja alltså jag, jag skrattade så högt i klassrummet när jag såg det här alltså att jag undrar om någon trodde att jag var tokig verkligen för det var, det var fantastiskt kul när, när då den här tjejen i min klass sa att oh, jag tänkte att det är på baksidan när jag håller på att leta mig själv först på framsidan och varstå varst så började jag leta men kunde inte se mig själv först. För då som sagt, jag hade som en egen liten ruta där nere till höger som då jag själv fick fylla upp. Och som jag fyllde upp den också. De, de hade verkligen lyckats fånga dels mitt intresse och dels min fåfänga. Det, det var väldigt, väldigt härligt att se verkligen. Så att det var jag väldigt glad över. Om det är någon som har sett en anime som heter um, Fullmetal Alchemist... Vare sig de har sett animen eller de har läst eh, mangan. Ja. Mm. Där är en karaktär som heter Armstrong. Yes. Som också är väldigt förtjust i sina muskler och sin träning. Ja. Och det visas i väldigt så här speciella och pampiga poser där han står mm. och spänner sig. Det är ungefär samma sak här. Ja, det är faktiskt på pricken likt verkligen. Det var en väldigt, väldigt bra referens att göra och jag undrar just om inte då Victoria, som hon heter, också kan ha tänkt på just Fullmetal Alchemist och den här karaktären. Nu när du säger det. Ja, det var fantastiskt roligt att se, verkligen. Mm. Ja, jag tyckte det var sanslöst roligt när jag bläddrade igenom bloggen och ramlade över den här bilden, för jag, jag frustade alltså till i ett rejält skratt. Och det är inte för att det ser dumt ut eller så, det är ju en väldigt traditionell japansk stil men mm. Mm. det kändes bara så, ja om Thomas hade varit med i en anime eller en manga, mm. det här är han. Ja, jag kände också det, det var härligt verkligen och, och jag fick njuta av det. Väldigt roligt och väldigt gulligt mm, Men jag hade gärna sett att Det hade varit en liten serie om er För jag hade velat se ett par ja. rutor Där du verkligen spänner upp dig Och hela klassen bara står Och tyst tittar på och vet inte Vad de ska säga Kanske med såna här uh, Droppar vid pannan Mest troligt att det hade blivit sådana i sådana fall ja, Jo, jag, jag hörde dessutom från henne att Som hon uttryckte det då På engelska så var det A pain in the ass att teckna det här. För alltså, Det är ju ganska många personer och hon vill ju ändå göra det bra. Och det var väldigt många som pushade henne, både elever och även lärare som jag förstod det, som verkligen bara du måste rita det här och du måste göra det innan den dagen och vi ska trycka upp det här och det ska vara i färg. Och, och så att ja, hon kände ju en viss press verkligen och tyckte det att men åh, varför var jag tvungen att göra det? Varför är var jag tvungen att vara duktig på att rita? Varför måste de uppmärksamma det för? Åh, oh, en uh, artists ständiga bekymmer. Ja, jag förstår att du känner igen det där. <laughs> Men jätteskärmigt ja. att ni fick ett sådant. Och är mm. man dessutom intresserad av att höra mer om dina erfarenheter kring tempel så har vi ju faktiskt ett helt avsnitt som ja, bara handlar om tempel som vi gjorde mm. i samband med att du var ute och uh, tittade på de här templerna till uh, ja, skolarbetet. Ja, visst. Och där finns det också en länk till då bloggen. För jag, alltså det var ju så pass mycket tempel vi åkte runt till här i Kyoto och det var så många bilder som fotades. Det var ju en, en ordentlig utflykt på en halv dag. Så därför har jag ju rent delat upp det på två blogginlägg som då har väldigt många, väldigt vackra bilder- för det var ju... Ja, det var fantastiskt fantastisk resa. Det mm. kommer jag verkligen ta med mig hem. Och um, båda de blogginläggen är ju också länkade- tillsammans med avsnittet. Så det är lätt att hitta- bara man ja. vet vad man ska leta. <laughs> precis, precis. <laughs> Ja, men efter det här då i farg, så fick vi ju vandra iväg så småningom från klassrummet och så till den här intilliggande skolan. den här universitetet som vi har som är en ja, designer- och layoutskola. Och där skulle det själva examen faktiskt ta plats så att säga. Nu tyckte jag att själva examen egentligen tog plats lite grann i det klassrummet som vi fick våra intyg och läraren pratade lite grann med oss. Men som sagt, det här är rektorsnacket, det är ju ändå ganska obligatoriskt. Så vi satte oss alla på de bänkar som det fanns prydliga lappar som då talade om att här ska den klassen sitta här ska den klassen sitta och så började det då helt enkelt med en liten presentation från en av lärarna som sa liksom, välkommen hit, det är en stor dag och så vidare. Presenterade rektorn som, satt, som, som då ställde sig och började prata sitt tal och sa att ja, nu är den här terminen över. Nu har ni alla lärt er så här mycket. Ni som är nybörjare kan det här. Ni som hade avancerat sedan tidigare kan nu ännu mer och önskar oss lycka i livet och så vidare speciellt vi som inte då läser vidare utan ska hem och kanske praktisera de kunskaper vi har fått så att det var ett, ett långt tal men, men inte för långt ändå det var som intressant att lyssna på det man faktiskt kunde snappa upp och sen var det dessutom väldigt roligt till och från också för bortsett då från talen och bortsett från de speciella utmärkelser som dessutom gavs ut till bland annat personer då som hade gjort väldigt bra ifrån sig och även personer som hade full närvaro 100% hade inte ens stannat hemma liksom när de hade varit sjuka utan verkligen alltid varit, i, varit på skolan. Utöver det då så vart det även lite späxande och lite sång också. Då blev jag ju nyfiken. Vad, vad det är det för späxande och sång? Eh, jo, det, det vart ju nämligen som så att eh, en eller två av klasserna som då går över oss andra. De hade en gullig liten låt som de framförde på scenen som var, det var ett väldigt fantastiskt sångnummer. Verkligen jag var tvungen att spela in det också väldigt roligt att höra på en, en väldigt lugn, lite så här kärleksfylld låt, där de som tackade för sig och nu är det slut och så vidare, som ja, verkligen, verkligen kände sin hjärta, att det var, det var himla härligt och väldigt roligt att lyssna på verkligen, och sen spexet gisses alltså. Det var som att se på någon japansk drama på tv verkligen. För det, det var rejält gjort. Det var en sån här klassisk eh, morddrama. Nu vet... Det mest klassiska av mord verkligen att det var en, ett helt gäng av människor som då var samlade för att äta middag. Och så mitt under middagen så plötsligt går strömmen och så hörs det lite tumult och så är det någon som skriker och så kommer strömmen tillbaka. Och så har någon blivit mördad. Och då ska man ju hitta mördaren. Mm. Och då dyker det helt plötsligt upp först tre stycken. Ja, agenter antar jag att man får kalla dem för. Jag är inte säker på vart de kom ifrån. Men de såg lite så här FBI-aktiga ut: med då mörka solasögon, svarta kostymer, gick väldigt speciellt, talade väldigt speciellt och allting var extremt så här japanskt överdrivet upplagt. Så det var fantastiskt roligt med värsta poserna och. Alltså replikerna revelerade så himla kvickt och då väldigt högt Och det var så överspelat alltihopa för att det skulle vara så här typiskt roligt, typiskt japanskt. Och så sedan mitt i alltihopa så blev det en twist också. Nej, den där personen kan absolut inte vara den som mördar det. det måste vara den här istället. Ja, det var, det var riktigt kul verkligen. Det var ganska lång sketch och det var väldigt underhållande att följa verkligen. Ja, det låter ju som en upplevelse men jag misstänker att om ens äm, japanska är bristande så äm, är det bara en massa människor som skriker och hoppar och pratar fram och tillbaka. Ja, jo. Det, man kan säkert uppskatta just skrikandet, hoppandet, pladdrandet Alla de här roliga poserna och allt det som händer Just bara att man kan förstå lite grann ändå Även om man inte pratar japanska men, men det hade nog varit svårt att förstå om det hade liksom hamnat på Youtube eller sådär. Sen var det ganska långt också Så att jag, jag kände att jag ville bara sitta och njuta av det jag, jag kunde inte sitta och filma så himla länge Men kul var det, helt klart kul så det kanske lättade upp rektorns lite långrandiga tal sådär i <laughs> efterhand? Jo, det gjorde det. Framförallt så fick det att tänka på någonting annat än mat. För alltså, när det här var slut alltihopa så då började klockan närma sig fyra på eftermiddagen. Vi hade träffats då klockan ett där inne i klassrummet. Och egentligen så tror jag att det här skulle ha tagit slut runt halv fyra. Om inte strax innan rent utav. Så de valde lite grann om ursäkt för att det hade dragit ut på tiden alltihopa. Sen var det ju som sagt bara roligt. Men självklart, det, det var svårt att inte tänka på mat just vid det tillfället. Man, man har ju ändå sina rutiner. Men det var ju tacksamt nog också vad som var dags för härnäst. För det fanns ju även ett, inom citationstecken, party inplanerat. Och när jag fick höra att jaha... Lärarna har planerat ett party efteråt. och tänkte jag, mm, det blir ju säkert kul. <laughs> Kunde så här föreställa mig ett party med just rektorn och alla lärare. Som är japaner, dessutom väldigt strikta och väldigt så här formella och så vidare. Det står kanske några chipskålar och kanske lite drickor på ett bord. Och så mm, är inte så mycket mycket med det i skolcafeterian. Men jag hade faktiskt bara rätt på en punkt egentligen. Att vi var i skolcafeterian. För gisses vad de hade bullat upp där med allt möjligt gott. Det var det mesta i alltså, japansk matväg. Och det var självplock så att det var en jättestor buffé verkligen. De hade fyllt hur många bord som helst med massvis med god saker. Även lite så här, jordgubbar som de hade placerat. Lite skivad kiwi, lite ananas då för att man skulle få i sig lite sånt också. Men det var, det var mycket som var gott, verkligen. Allt från liksom friterade saker till vanliga sådana här typ sushi-risbullar med något gott innehåll till att man hade stekt upp kyckling och man hade hela kräftor och ja, det var mycket som var gott som sagt, så att där, där fyllde man magarna, det vill jag lova du fick gå och träna dagen efter bara för att bli av med festkulan <laughs> faktum var att jag hade ju dessutom varit att träna tidigare på dagen, eftersom det nu ändå skulle ske som sagt på eftermiddagen det här, så jag kände att ja men då så, nu får jag verkligen fylla på på riktigt med all energi och så ska jag ju ändå gå och träna om två dagar igen så att ja, då kan jag ha kvar lite, lite av den här energin i magen helt enkelt <laughs> Då är ju den stora frågan, hade du det? Ja, jo, mm, jag vet inte jag. <laughs> det det jag hade kvar av där, det var en tårtbit som jag smusslade med mig hem. För det fanns även små tårtbitar som hade placerat där. Och eh, när det hade gått ungefär... ja en och en halv, två timmar, då började allting plockas undan. Eller rättare sagt slängas. Det var väldigt mycket som bara gick rakt ner i en soppåse. Och när vissa människor såg det så började de kasta sig över maten som var kvar och bara Åh, oh, jag är plötsligt hungrig igen! Inte ska vi slänga dem där! Nej, och speciellt inte tårtbitarna. Och jag hade dessutom med mig en matlåda för som sagt, jag var ju inte säker på vad det här apartet skulle innebära men jag förstod att jag skulle kunna bli lite hungrig så att jag hade tagit med mig åtminstone en banan så jag plockade snabbt ut den bananen från matlådan och så stoppade jag istället i då lite risbollar och en tårtbit och tog med hem så att jag kunde få fästa på det lite senare också när allt det andra hade hunnit sjunka ordentligt ja, jag tänkte det, det är ju ändå söndag liksom det är helg, nu ska man unna sig och... jag ska ju träna imorgon igen <laughs> ja. så hur känns det nu så här i efterhand? Är det befriande eller känns det som att du har förlorat någonting? Ja, det, det är ju helt klart båda och det är det ju verkligen. Alltså det är ju skönt att inte behöva stiga upp just sex på morgonen eftersom jag nu bodde så pass långt från skolan som jag gjorde. Och det är ju skönt att inte ha de här läxorna som man måste göra på kvällen om man ska pressa in lite träning dessutom och kanske försöka vara social. Självklart så, det känns ju ändå som att någon sten har som fallit från bröstet. Men som jag sa också när jag satt där på perrongen och väntade på tåget som skulle ta mig till skolan för sista gången verkligen så det, det var ju ändå lite så här att ja varför försvann målet med livet ungefär mitt, mitt liv här i Japan. Även om jag nu förstås som sagt håller på och pluggar ändå jag sitter ju fortfarande på målen och försöker repetera så mycket som möjligt och tänker göra det även när jag kommer hem så Ja, det, det finns ju en tomhet där ändå. Jag kommer att sakna all den här japanska man var tvungen liksom att prata och sakna lärarna för de var ju himla bra verkligen. Och det har ju varit väldigt roligt allt alltsammans. Men jag ser ju jättemycket fram emot de här lediga dagarna jag har nu som innebär att jag verkligen på riktigt kan börja upptäcka Kyoto. För det finns mycket jag vill se och göra innan jag åker hem. Ja, nu har du ju chansen att vara turist på riktigt. Ja, och det, det lovar jag att jag verkligen ska vara jag, jag har faktiskt reflekterat över det där att det kommer nog synas en viss skillnad på mig när man som just Japan ser på mig för jag, jag tänker mig ändå att även om jag är utländsk jag sitter på tåget så kan man ändå se att jag är lite trött jag har varit iväg någonstans jag åker tidigt på morgonen jag kommer hem hyfsat sent senare för att jag har varit och tränat efter skolan eller jag har varit på skolan länge och pluggat så att det syns att jag är inne i en viss rutin ändå, alltså det är ju ett vardagsliv, det är inte bara turism jag är inte där för turismens skull men jag tror att det kommer bli en helt annan grej nu när jag liksom plötsligt kanske har en ryggsäck med mig som jag har fyllt med lite saker som jag behöver för att kunna överleva en dag när jag går omkring då som sagt från ställe till ställe jag vill se på och hela tiden håller på och fotar och har med och äter väldigt mycket mycket mat ute och verkligen beter mig som en turist kontra tidigare Jo, men efter alla dina studier har du väl rätten att få vara lite turist ett tag? <laughs> innan det är dags ja. att återvända hem åtminstone nu. Jo. Ja, jag tänker mig också det att nu, nu ska jag bli en av de där som bara hoppar runt och har sig och råkar gå om bord på fel tåg och läser kartor fel och alldeles för snabbt och ska ta kort på allting som sagt, verkligen. Så det, det ska bli lite roligt ändå att få vara en av dem, så att säga. Jo, men det är väl på tiden som sagt. Jo, det är ju ändå det. Som sagt det finns mycket kvar att se verkligen. Bland annat andra städer för den delen också. För jag har ju fortfarande inte lyckats ta mig iväg till Tokyo. Och det är ju ändå en stad man ska verkligen besöka när man ändå är i Japan. Just för att Ja, det är ju Tokyo. Varför skulle man inte åka dit? Så då kommer vi helt enkelt att prata om Tokyo i nästa avsnitt. Ja, det är ju vad vi kommer att göra för det är precis vad som står här näst på schemat. Jag har min resa bokad nu när vi spelar in det här avsnittet och ska dessutom träffa några av mina vänner från Sverige som kommer för att hälsa på. Och vi ska sluta upp just där i Tokyo och spendera en hel där så att det ser jag väldigt mycket fram emot. Och innan någon misstolkar, nej tyvärr, det är inte jag som ska flyga <laughs> över till Tokyo Även om jag hade tyckt det var väldigt roligt att göra er sällskap mm. Mm. Det får vänta till en annan gång Ja, du, du får istället höra då som sagt det här, vad hände efteråt? Ja, det ser jag verkligen fram emot att få göra och innan vi går vidare, har du något spännande ord eller en spännande fras till oss idag? Ja, jag har valt någonting som jag tycker är väldigt passande för det här ändamålet. Nämligen ordet för frihet. <laughs> som då är Jiu. Och det är två steg kanjis. Vi har J som står för en själv. Och sen har vi då ju som är ett syfte kan man kalla det för. Så Jidju blir de här tillsammans. Alltså då frihet helt enkelt. Ja, tack för det. Och nu ser jag åtminstone väldigt mycket fram emot att få höra om din Tokyoresa och jag misstänker att det gör alla våra lyssnare också. Men de får vackert vänta till nästa vecka. Jo, jag ska ju hinna göra den här resan också. Och jag menar, bara ta sig fram och tillbaka. Det är... När man sitter på en buss så går det inte jättesnabbt. Men... Mm. Jag ser verkligen fram emot att få leverera en rapport när jag väl har gjort det. Ja, du vet, om man väntar på någonting gott så väntar man ju alltid för länge. <laughs> Men vi lovar att det kommer att vara värt väntan. Och tills nästa gång vill jag tacka dig så mycket Thomas för att du delar med dig av dina erfarenheter. Och tack så mycket till alla lyssnare som följer med på den här resan. Och jag tackar så mycket tillbaka både till dig och som sagt alla som lyssnar. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Mata, I'm a show. Mata ne.